Виходить мамка, мамка, сеньоро, Джулієта, няню, мамка, сеньоро, мати ваша йде до вас, світає вже, тож будьте обережні, виходить, Джулієта, впускай же день вікно і візьми життя, Ромео, прощай, прощай, один лише поцілунок і я спущуся, спускається, Джулієта, як, ти вже пішов? «Моя любов, мій муже, друже мій, щодня і щогодини сповіщай, для мене днів багато у хвилині, за цим рахунком буду я старою, коли побачу знов мого Ромео». «Ромео, бувай, нагоди я не омину, щоб привітати тебе, любов моя». «Джулієта, ти думаєш, ми зійдемося знову?» «Ромео, так, певен я». А злигодні оці нам будуть потім з погодом солодким. Джулієта. О, Господи, перечуття зловісне в моїй душі віщує щось недобре. Мені здається, як стоїш внизу, не мов ти мрець в глибокій домовині. Я бачу зле. Чи справді ти блідий? Ромео. І ти також, бліда моя любов. Прощай, прощай. Жорба п'є нашу кров. Виходить. «Джулієта, одоле, доле, ти така зрадлива! Коли це так, то що тобі до нього? Адже Ромео вірності взірець, то й будь же ти зрадливою, одоле. Тоді, я сподіваюся, ти недовго триматимеш його і мені повернеш». Сеньора Капулетті за сценою. «Що, доню, ти вже стала?» «Джулієта, хто це кличе?» «Чи не сеньора, матінка моя? Чи ще не спить? Чи стала надто рано? Що привезти могло її сюди?» Входить сеньора Капулеті, Сеньора Капулеті, «Ну як, Джулієто?» Джулієто. «Не гаразд, сеньоро!» Сеньора Капулеті, «Все плачеш ти за втраченим кузеном, слізьми не вимоїш його з землі, а вимоїш, життя йому не вернеш». Покинь же плакати, голубко, годі, поплакати у міру, знак любові, надміру ж плакати, то нерозумно. Джулієта, дозвольте плакати, я відчуваю, яка тяжка ця втрата, сеньора Капулетті. Ти лише сама її відчуєш, друг же твій не відчує більше й невоскресне. Джулієта. «Та ж втрату, відчуваючи таку, не можу я не плакати за другом?» Сеньора Капулеті. «Ні, не за тим, хто вмер, ти плачеш, доню. Ти плачеш, що живий той лиходій, що вбив його?» Джулієта. «А хто той лиходій?» Сеньора Капулеті, «Відомо, бо той лиходій Ромео!» Джулієта вбік. «Та ж він за сотні миль від лиходійства. Хай Бог простить йому, як я прощаю!» «Прости, Господь, прощаю я від серця, хоч так мені ніхто не зранив серця». Сеньора Капулетті. «О так, бо підлий вбивця ще живий». Джулієта. «Далеко він від рук моїх, сеньоро. Якби могла помститись я за брата?» Сеньора Капулетті. «Ми помстимось. За це ти не турбуйся. Не плач же, годі». Я пошлю когось до мантуї, де підлий той вигнанець живе тепер. І там його таким міцним чудовим трунком почастують, що помандрує до тібальта він. І ти, я сподіваюся, вдовольнишся. Джулієта. О, ні! Я вдовольнусь лише тоді, коли Ромео я побачу мертвим. Стомилось в мене серце від нудьги. Сеньоро, лишь знайдіть таку людину, що віднесла б мою отруту. Я сама її так добре приготую, що випивши її, Ромео вмить засне спокійно. О, яка ж то мука, ім'я це чуть, але не мати сил до нього кинутись і всю любов, яку я відчувала до Тібальта, на тіло вилити його убивці. Сеньора Каполеті, знайдиш отруту, я знайду людину, тепер у мене радість є для тебе. Джулієта. В сумні хвилини, радість так, до речі. Яка ж то радість? Розкажіть, сеньоро. сеньора Капулетті. Так, так, дбайливий батько в тебе, доню. Щоб сум розвіяти твій, він вибрав день для радості великої призначен, нежданної для тебе і для мене. Джульєта. Сеньоро, в добрий час, який же день? Сеньора Капулетті. То слухай, доню. Ранком у четвер Прекрасний гідний дворянин шляхетний Граф молодий Паріс, Тебе до церкви Петра святого поведе І ти увійдеш, як щаслива наречено. Джулієта Ні, церквою Петра клянусь Клянусь самим Петром Ніколи я йому не буду за щасливо наречену Яка хапливість Мушу я вінчатись, коли жених мене іще не сватав Прошу вас Передайте ви, сеньору, моєму батькові, що заміж я виходити бажання ще не маю. Коли ж захочу, о, клянусь, тоді скоріше я віддамся за Ромео, якого так ненавиджу, аніж з Парісом поберуся. Справді, радість, сеньора Капулеті. Ось, батько твій, скажи йому сама, і ти побачиш, як він прийме це. Входять Капулеті і мамка. Каполеті, як зайде сонце, падає роса, Відколи ж нас покинув мій пламінник, На землю дощ паде. Що, дівчинко, фонтане, ти в сльозах? Ще злива? У малому тілі в тебе все вкупі. Море, човен і вітрище. В твоїх очах, які назвав би морем, Припливи і відпливи сліз гірких. Твоє маленьке тіло... Човен утлий, що плаває серед солоних хвиль, твої зітхання то бурхливий вітер, що бореться з потоком буйних сліз, коли відразу не настане тиша, борвій злама твого човна хиткого. Ну що, дружино, ти уже сказала про те, що саме вирішили ми? Сеньоре Капулеть, Отак, сеньора, лиш вона не хоче і дякує за честь. О краще б я. З могилою дурною її звінчала. Каполеті. Що? Поясни ж, бо поясни, дружину, Вона не хоче? Як? І нам не вдячна, і не пишається, і не вважає за щастя те, що їй знайшли, ми гідного такого жениха? Джулієта. Я не пишаюсь цим, проте вам вдячна, що ви його шукали. Я не можу пишатись тим, що виклика ненависть, та вам, і за ненависть дячна я, вона ж, бо від любові. Капулеті, що ти, що ти, яке безглуздя, в чому власна справа? Пишаюся і вдячна, і невдячна, і не пишаюся. Шановна панно, прошу тебе, залиш твої химери, подяка, мене сип і не пишайся. Тендітне тіло краще приготуй, щоб у четвер до церкви йти з Парісом. А ні, то поведу тебе на вішках. Геть, бліда, дівчись конице, геть, непотребниця, сеньора Капулеті. Облиш, шалений, Джулієта. Навколішках, благаю, добрий тату, опускається на коліно. Дозволь, хоча б одне промовить слово. Капулеті, до всіх чортів, дівчисько непокірне, геть, непотребниця, ось вибирай або в четвер ти підеш ним до церкви, або не навертайсь мені на очі. Мовчи, не заперечуй ані слова. Аж руки засвербіли. Ну, дружино, боліли серце ми, що нам Господь подарував лише одне дитятко, та бачу, що й одного забагато. Що в ній одні для нас Лише прокляття. Геть капосна. Мамка. Рятуй її, Господь. Сеньора, Сором вам геньбиті дитину. Капулетті. А то ж чому, моя сеньоро мудра? Пораднице, А прикусіть на язика. Йдіть до кумась, базікать, До сусідок. Мамка. Хіба кажу я щось погане? Капулетті. Ну, з Богом, ну. Мамка. «Все ж говорить не можна, капулеті. Заткніть безглузду пельку і мовчіть, за чаркою базікайте про мудрість з кумасями, а нам її не треба». «Сеньори капулеті, ви надто розпалились, капулеті. Боже, боже, до сказу це довести може. Як? Та ж вдень, вночі, і пізно, і рано вдома, і в товаристві, і на самоті». Гуляючи чи лежачи в постелі, єдина думка – одружить її. І ось знайшов їй жениха нарешті, шляхетного і знатної родини. Він добре вихований, молодий, багатий і вродливий, і розумний, талантів різних повен, як то кажуть, хорошої статури, як годиться. І раптом ця безглузда, тонкосліска, «Незайманка, безклява лялька, погань, як щастя, їй само пішло до рук?» – відповідає. «Я не хочу заміж. Любить не можу, я ще молода, прошу мені пробачити. Гаразд, не підеш заміж, я тобі пробачу. Пасись, де хочеш, тільки з дому геть. Дивися, обміркуй, я не жартую. Четвер вже близько, зваж усе сама. Як ти моя?» Віддам тебе за друга, як не моя, то хоч повісься згоря, чи, жебракуючи, здохне край дороги. Клянусь душею, я тебе зречуся, і моє добро по вік твоїм не буде. Одумайся, я клятви не зламаю. Виходить, Джуліета. Невже немає співчуття у неба, щоб глянути в журбу мою до дна? О, мамо, Люба, не женіть мене, лише місяць. Тиждень почекайте з шлюбом, як ні, мені готуйте шлюбне ложе у тому ж склепі, де лежить тібальт. Сеньори Капулетті, мовчи, тобі я не скажу ні слова, роби, що хоч, мені ти не дочка. Виходить Джульєт, о Боже мій, о няню, що робити, та ж муж мій на землі, а клятва в небі. Чи можна ж повернуть на землю клятву, Аж доки сам він не прийшла її сюди з небес, Покинувши цю землю? Потіш мене, порадь, допоможи! О, горе, горе! Нащо небеса жахливі випроби кладуть на мене Таку слабку, беззахисну істоту? Чого, мовчиш, невже немає няню Ні слова втіхи і радості для мене? Мамка Звичайно, є... «Ромео твій, вигнанець, б'юсь об заклад, що не посміє він з'явитись тут, щоб вимагать тебе. Прийти сюди він може лише таємно. Якщо вже вийшло так, гадаю, краще виходь за графа. Він жених чудовий. Ромео перед ним лише ганчірка. Таких очей зелених, запальних, як у Паріса, і орел немає. Я серцем присягаюся, сеньоро, що більше щастя, шлюб, цей принесе багато кращий він. А хоч і ні, то й муж помер, чи все одно, що вмер, хоч і живий, для тебе мертвий він. Джулієта, говориш ти від серця, мамка, і від душі, хай Бог мене поб'є. Джулієта, амінь. Мамка, що, Джулієта, ти утішила мене? Іди. І матері моїй скажи, що я пішла до Келії Лоренцо. Я, батька, прогнівила і хочу гріх спокутувати і здобуть прощення. Мамка. Іду, іду, скажу, оце розумно. Виходить. Джулієта. Пекельна згубниця, старий диявол. Дивиться слід мамці. Чи є страшніший гріх? Навчать мене, щоб зрадила я мужа і присягу. Так ганити й принижувати його тим самим язиком, який сама багато тисяч раз його хвалила. Іди собі, пораднице огидно, віднині ти чужа моїй душі. Піду ще до чинця по допомогу. Коли ж рятунку жодного нема, я за подію смерть собі сама. Виходить. Дія четверта. Сцена перша. Верона, Келія брата Лоренцо. Ходять брат Лоренцо і Паріс. Брат Лоренцо. Четвер, сеньоре? Надто строк короткий. Паріс. Бажає так мій батько, Капулетті, і не мені спинять його поспішність. Брат Лоренцо. Сказали ви, що думки сеньорини ви ще не знаєте. Цей шлях кривий мені не до вподоби. Паріс. За Тібальтом вона без міри плаче, я й не міг поговорити з нею про кохання. В оселі сліз Венера не сміється, але сеньор, її отець вбачає велику небезпеку в цій журбі і мудро хоче поспішити з шлюбом, щоб зупинить бурхливу повість сліз. Самотність тільки збільшує нудьгу, їй стане легше в товаристві мужа, тож знаєте, Чого він поспіша? Брат Лоренцо убік. Хотів би я не знати о тих причин, Що зараз вам велять цей шлюб загаять. Сеньоре, гляньте, ось і синьорина. Входить Джулієта. Паріс. Щасливий я вітать мою дружину. Джулієта. Так буде, якщо стану за дружину. Паріс. Так мусить будь, коли нас повінчають. Джулієта. Що мусить будь, то буде, брат Лоренцо. Бог те знає. Паріс, прийшли ви сповідатись до отця? Джулієта, я б, відповівши, сповідалась вам. Паріс, не крийте перед ним любов до мене. Джулієта, признаюсь вам, що я люблю його. Паріс, признайтеся, що любите й мене. Джулієта, якби призналась я. Було б цінніше сказати це без вас, ніж вам в лице. Паріс. О, бідна, як же ти від сліз змарніла. Джульєтта. Втім невелика перемога сліз, моє лице і до сліз було негарне. Паріс. Сильніше сліз йому словами шкодиш. Джульєтта. Та ж істина, не наклеп, мій синьйоре, і говорю я про моє лице. Паріс. Воно моє «А ти його ганьбиш, Джульєта, Можливо, й так. Адже ж мені воно більш не належить. Отже мій святий, чи маєте ви зараз час для мене? Чи, може, до вечерньої я зайду?» Брат Лоренцо. «Я маю час, моя журлива доню. Нам треба залишитись сам на сам. Пробачте нам, сеньора мій». Паріс. «Крий Боже, щоб благочестю став я на заваді». Джул'єто, я збуджу вас у четвер, прийміть святий цілунок на прощання. Виходить. Джул'єто, о, двері зачини, і плач зі мною, ні втіхи, ні надії, ні рятунку. Брат Лоренцо, ох, знаю я твою біду, Джул'єто, що діяти, я ради і сам не дам. Я чув, що мусиш ти в четвер вінчатись, і шлюб отой відкласти неможливо. Джулієта, о, не кажи про це, коли не можеш мені сказати, як обминуть його. Якщо твоя безсила зараз мудрість, то мудрим рішення моє назви. І мій кинджал пошле мені рятунок. Бог нам з'єднав серця, мені, Ромео, а ти нам отче, руки тут з'єднав. Раніше, ніж рукою оцією, що сам її Ромео ти віддав, я другий закріплю новий союз. Раніж, ніж встигне зрадити це серце, і другому воно себе віддасть. Я знищу їх обох і руку, і серце. Нехай твій досвід і твої літа мені порадять, а як ні, дивись. Між мною і моїм великим горем я посередником візьму кинджал. Хай ніж оцей кривавий нас розсудить, розв'яже з честю те, чого не зможуть ні розум твій, ні досвід розв'язати. Я прагну смерть. О, відповідай, якщо нема рятунку, то прощай. Брат Лоренцо, стій, дочко. Стій, я бачу тінь надії, рішучість, очай душна тут потрібна. Як той відчай, якому зараз ми повинні запобігти, слухай, дочко. Якщо ти зважилась себе убити, аби за графа не виходить заміж, то зважся ти лиш на подобу смерті, щоб сором цей тяжкий тебе минув, який штовхає тебе в обійми смерті. Якщо ти згодна, я допоможу. Джулієта. О, краще ніж виходить за Паріса, звели мені стрибнути з тої вежі, або пошли мене в вертеп злочинців. Або штовхни мене в кубло гадюче, чи до ведмедя хижого прикуй, Або вночі замкни мене у склепі, де торохтять кістки страшних мерців, Де повно жовтих черепів беззубих, або в могилу свіжу поклади, Мене з морцем в один закуттай саван. Все-все, про що я й слухати не можу, щоб не тремтіти з жаху, все зроблю без страху, без вагання, щоб Ромео знайшов мені дружину незрадливу. Брат Лоренцо, то слухай же іди тепер додому, весела будь, і згоду дай на шлюб. А взавтра, в середу, влаштуйся так, щоб уночі самій зостатись в спальні. З тобою няня, завтра хай не спить. Візьми оцей фіал, як ляжеш в постіль. Усю краплі випий рідину, і вмить тобі по жилах піде холод, і летаргічний сон тебе скує. Твій пульс замре. Ні тіла теплота, ні дихання слабке, ніщо і ніколи не викаже, що ти іще жива. Троянди уст твоїх і щік зів'януть, обернуться на попіл неживий. Очей твоїх зачиняться враз вікна так, Ніби й загородила смерть від світла ясного життя Зумліє все тіло в тебе так, не наче мертве І ось в такій подобі смерті ти пролежиш рівно сорок дві години І прокинешся, як від солодких снів Коли ж уранці прийде наречений Щоб розбудить тебе, ти будеш мертва Тоді тебе, як звичай наш, велить Найкращим в у труні відкритій перенесуть у старовинний склеп, де здавна спочивають капулетті. Тим часом, доки спати будеш ти, я сповіщу про все листом Ромео. Він з'явиться сюди і разом з ним ми будемо ждать пробудження твого. І до мантої Ромео тої ночі тебе з собою візьме. Вихід є. І від ганьби тебе він урятує, якщо несталість. І жіночий страх не стануть на заваді смілій справи. Джулієта. О, дай же, дай, не говори про страх, брат Лоренцо, візьми і йди, будь непохитна й дужа, у рішенні своїм, я надішлю до мантуї ченця з листом негайно й про все твого ромео сповіщу. Джулієта. Любове, сили дай, у ній рятунок, прощай, мій, Отче. Виходять. Сцена друга. Кімната в домі Капулетті. Входять Капулетті, сеньора Капулетті, мамка та двоє слуг. Капулетті. Всіх запроси, хто тут стоїть у списку. Перший слуга виходить. Ти, кухарів, найми десятків зо два. Другий слуга. Я вам поганих не найму, сеньоре. Я випробую їх спочатку. Подивлюся, чи облизують вони собі пальці. Каполеті. І що ж тобі ця проба доведе? Другий слуга. Еге, сеньора, поганий той кухар, який не облизує собі пальці. А через те, таких, які пальці в собі не облизують, я й не приведу. Каполеті. Іди вже, йди. Другий слуга виходить. За мало часу, що як ми не встигнемо? «А де дочка? Мабуть, в духівника? «Мамка, а вже ж сеньора!» Капулеті. «Він, може, наведе її на розум свавільне і розбещене дівчинсько!» «Мамка, вона прийшла зі сповіді весела!» Входить Джулієта. «Ну що, уперта, де тинялась ти?», ти? «Джулієта, там, де мене по куту скласти вчили, що не скорилася і гріх вчинила. Святий Лоренцо наказав мені до ніг упасти і просить прощення. «Прости, мій тату, я тебе благаю, віднині я твоїй скоряюсь волі». Капулетті. «Послать до графа, сповістить його, і взавтра рано вузол ми зав'яжемо». Джуліета. «З ним стрілася я у Келії Лоренцо». І була до нього чемна і привітна, наскільки це пристойність дозволяє. Капулеті. Раз так, то і гаразд. Я радий. Встань. Отак і слід. Я хочу бачить графа. Пошліть мерщі по нього, я ж сказав. Як перед Богом наш отець святий. Йому недарма дякує все місто. Джулієта. Ходімо няню у мою кімнату. Ви допоможете мені як слід. Оздоби вибрать на ваш смак пристойні, якими завтра я себе прикрашу. Сеньора Капулетті. Не завтра, а в четвер ще маємо час. Капулетті. Ідіть, йдіть, бо завтра ж і до церкви. Джулієта і мамка виходять. Сеньора Капулетті. Не встигнемо все влаштувати на завтра, та ж скоро ніч. Капулетті. Замовкни, Ц я сам візьмусь за справу і ручусь тобі, що буде все гаразд, моя дружино. Іди ж, мерщій Джульєті поможи убрання вибрати, а я не ляжу, не спати моя нині. Залиши мене з самого. Нині я хазяйка. Гей, ви розбіглися? Ну, добре, я піду вже й сам. І сповіщу Паріса, що він на ранок лагодивсь на завтра, і як мені на серці легко стало. Коли отямилась дурне дівча. Виходять. Сцена третя. Кімната Джулієте. Входять Джулієта і мамка. Джулієта. Так, це найкраще вбрання. А тепер лише мене на самоті. Всю ніч молитися я мушу. Люба няню, щоб небеса до мене усміхнулись. Адже ж ти знаєш, чим я завинила. Входить сеньора Капулетті. Сеньора Каполеті, клопочетесь Чи вам допомогти? Джулієта, о ні, сеньоро, вибрали ми все, що треба буде нам до шлюбу завтра Будь ласка, залишіть мене саму А няня, хай цю ніч вам допоможе, бо повні руки маєте турбот Так спішно все й раптово Сеньора Каполеті, на добраніч, лягай, тобі спочинок необхідний Сеньора Капулеті і мамка виходять. Джулієта, прощайте. Чи побачимось ми з вами, те знає Бог. Якийсь холодний страх проймає млосно жили і неначе морозом сковує гарячу кров. Покличу їх, мені самій так тоскно. Вернися, няню, що ж їй тут робити? Зіграти цю сцену мушує сама. Сюди фіал. А що, коли цей трунок не подіє, та ж силою мене звінчають з графом? Ні, ні, ти порятуєш, ляж отут, кладе поруч себе кинжал. А що, як дав мені чернець отруту, щоб вбить мене підступно, боячись себе збещастити, коли б відкрилось, що він мене з ромео повінчав? Боюсь, що так, Проте не може бути. Бо ж він уславився святим життям? Ні, я не допущу лихої думки. А що, як я лежатиму в труні й прокинуся у склепі надто рано, раніше, ніж туди Ромео прийде, щоб визволить мене? Жахлива мить! Тоді я задихнутися можу в склепі, якого паща темна і смердюча так рідко дихає повітрям чистим і вмерти там. Ромео, надіждавшись, або, якщо я виживу тоді, Лиш уявить собі навколо смерть і темна ніч, І це жахливе місце, могильний стародавній склеп, притулок, Де сотні літ складають кістки всіх наших предків, Де лежить тібальт і де під саваном вже гнити став, Де, кажуть, привиди мерців блукають, Вночі якоїсь певної години? О Боже Боже, що, як я прокинусь занадто рано? Сморід навкруги, жахливий сморід і глухе стогнання, що схоже на стогнання мандрагори, коли її висмикують землі, той звук доводить смертних до безумства. О! Що, як я, прокинувшись від жаху, там з божеволію поміж страхіть. І кістяками гратися почну Похованих прапращурів моїх. Зірву скривавого Тібальта Саван, І кістку предка раптом ухопивши, Сама собі череп розіб'ю. О, гляньте, гляньте, там мій брат Тібальт, То дух його чигає на Ромео, Який його рапірою вразив. О, стій, Тібальте, стій, я йду, Ромео, Іду вже йду. Цей трунок п'ю за тебе, падає на пост.